Jeg tror du skal kunne høre dig selv. Jeg skal da kunne høre mig selv. Jeg har du... ikke siddet. ikke og siger: "Gud, nu siger jeg ordet øh, grandkørsel." Kan øh, du hvad der kom ud? Øh, <laughs> Havegrød. Det er, at vi har er... et dobbeltchecket. Anders, har der allerede nogen tænkt for mikrofonerne før? Det den her jeg... var færdig. Har... Hvorfor fanden skulle vi i pussejagt lave det om? Det utrolig høvneslæmning, bare fordi du har fået noget øl at drikke. Så Ej, det er det i pussejagt meget besværligt. Det er der underligt med. Hvorfor kan du ikke høre noget? Jeg sagde ikke, hvorfor kan jeg ikke høre dig. Jeg sagde, jeg kan. Jeg konstaterede. ikke høre mig selv. Ja, under indspillingen i det her øh, kaudervælskede, hvor er vi henne? Ja, hvad laver du? Jeg prøver at finde tus. Du har sgu da lige haft en... den. er det? Er det? Tak skal du have. Er det sådan, at, har jeg rigtig forstået, at... Åh, oh, så... Shit, shit, shit. Så det? røg dig at sætte det koffer, du. Så røg, så røg den sgu. Det er jeg ked af. Er det sådan, at hvad? At vi ikke kan telefoner igennem? Det lader tit lige for nuværende, men, men det arbejder arbejdes på Jeg kan ikke burde gøre sådan her, hvis du øjeblik, du. Okay åh, det er meget fedt, lyd, ikke? Wow, wow. Åh, oh, det er... Åh, oh, så er det en modfase. Vi, vi, vi, kan ikke, uh, vi kan ikke få telefoner, eller... Vi arbejder... Det var heller ikke... Det var... det er der lige meget. Det skal vi nok få dig overfor. Nej, for jeg, jeg, jeg, jeg står på tærsken til et banebrydende nyt øh, ring-ind-koncept, som jeg slet ikke har fået præsenteret for dig. Nej, interessant. Ja. Skal vi tage den nu? Jamen, skal vi ikke. Det var også fordi, det kunne måske få dig til at kritisk gå køen til at få, få nogle telefoner ind her. Det er jeg tænker på, ikke? vi har jo kørt til det meget længe. Hvor vi kan også lavet os at vi starter programmet. Og det er ikke fordi vi skal lave sådan et program igen, hvor vi starter forfra mm -hmm. hele tiden. Det har vi gjort. Mm -hmm. Men altså, nu er det, det var måske de gode programmer. Ja, det var faktisk. Og det er søndags var godt. Ja, og det er nede. Og, og derfor vi, vi er vi allerede nu er lidt små og uvenner, fordi og, og, og, vi ved, at vi kan ikke vise hvor det er den her. Og, og for lytterne af dem, som hører, hørt de to programmer, vi lige nævnte, ikke? Ja. Altså det der, hvor vi starter forfra hele tiden. Ja. Og, og det er sidste søndag. Ja. Det er hvor vi starter for, forfra hele tiden. Det er sendte vi i hvad? Marts? Hvorfor ser du for, for, forfra? Ja, fordi jeg synes, bare... det er lignet Jesper Bænsen, når jeg står op. Har du også hørt sætlisten på vej herind? Nej. Det vil gudsækere. <laughs> Lad os lige ordne det, det, det her. Ja, det er godt. Har du stoppet du med? <laughs> jeg kan jo ikke høre mig selv. Anders, det der sker rent teknisk, det er, at jeg slukker mikrofonerne. Det er ligesom, når der er musik, kan du sgu da heller ikke høre dig selv? Det kan jeg da. Nej, det har du da aldrig kunnet. Du bliver mere og mere psykisk syg at høre på, eller? <laughs> nu prøver vi en gang til, og så vil jeg godt kunne høre mig selv, mens at den musik kører. Jamen det kan du ikke komme til. Anders, det er Danmarks Radio. Det er for fanden ikke et eller andet plade, hvor jeg okay. tålte dig sammen. Ja, det kan du ikke. Ja, kan ikke. Nu, nu kan du, du godt. Ja, sådan skal det være. Det God aften og velkommen til De Sorte spil Sorte Spider et program på tre. 3 Flot, du kunne som næsten titlen, den er også i hele tre år. Er bragt til dig af Anders Lund Madsen ja. og undertegnet Anders Breinholtz. Ja, som jo i sidste uge havde et program, der blev sendt i det, der hed Duocast. Ja. En meget, meget ny form for simultan casting, hvor vi altså sendte delvis fra her, fra studie 40 til i Radiohuset, ja. og så fra øh, studie 5 i Rønne. Ja. altså i DR. Bornholm. Bornholm's Studio derovre. Tak til Flemming i øvrigt for den. Men, men, men, men nu er vi jo sammen igen, og jeg kan allerede mærke at det er på vej ned. Måske vi bare øh... skal jeg sætte mig og kigge et andet sted hen, så kan vi simulere den situation vi havde sidst. Vi, vi men næste gang der er det bare noget med vi sender for det hele af på hver vores studie. Ja, for du skal til New York næste søndag. Ja, jeg er her ikke. Nej. Så vi sender ikke på søndag. Nej. Men mindre, at vi får noget op at stå Ja, jo, jo. I New York. Jamen, hvad jeg tænker på, fordi det er et skidtsmålet besæssing. Mm. Jeg, jeg er også andre der har det, men tak for til SAS øh, for den billige billetter, det kunne lade sig gøre selvom jeg er så ud. Øh, det er, at der er, jo, der er jo internet i flyene Ja, og det oh. er meget, meget kommet for at blive internet Ja, og det er uh, 29 dollar, tror jeg, det koster, ikke? Så har du, uh, hvad hedder det? Åh, oh, der, der, der er jeg her hvad, nu, nu virker der. telefonen, tror vi Der er et nummer her Men det skal du ikke sige, hvis så ringer jeg, der er, folk er, som vanvittig 33 12 Shhh, <laughs> ikke sige det 14 Shhh, ikke sige Tak Tak. Perfekt. Er det 87 eller 81? Det skal vi ikke sige. Jeg har det skrevet ned. Okay, godt. Øh, nu har vi også styr på den tekniske situation om, at vi... Øh, hvis jeg lige går ned, det, kan kan kan kan sådan, Så er der også telefoner. Nu virker yes. det snart. Så kan man ringe ind på 73.20. Hvis du lige der var klimatfændt med papirerne så fortsætter jeg. Jo, måske vi... Nej, vi starter igen. Nej, det er, det er måske lige... Jeg har lavet Clemen Finten, og, og du kan videre. Og øh, hvad var det, vi snakkede om inden? Vi snakkede om det banebrydende tils øh, Ring Ind koncept, som jeg lige har lige opfundet. Jamen fortæl dig, fortæl du dig mig og resten det? af lytterne. Ja. Ja. Du skal høre. I løbet af i aften, øh, den time vi har her til rådighed, eller knappen time, der er tilbage, der skal vi jo have lytter til Ring Ind, og de kan vinde. Og præmien. det står lidt uklart indtil videre, men, men konkurrencen, den er ny. Hvad var høre? Vi har jo haft et koncept med, og jeg vil sige med stort held, øh, hvor vi gennem lang tid har spillet noget, der hedder tilles bingo. Mm -hmm. øh, vi trækker numre, og så mener folk at folk de har vundet, så ringer de ind. Så sad jeg her øh, for lidt siden og tænkte, kan det, kan det ikke udvikles? Kan det gøres bedre? Kan det gøres bedre? Det mener jeg nok, det kan. På den måde, at jeg synes, vi skal prøve at lave sudoku. Et... Yeah. Ja. Yeah. Og, og der er det noget... Tag den lige igen, øh, sudoku sudoku Eller sudoku so sudoku so Søko. til det Sudoku. Hvad, hvad er det? Jamen, jeg, øh, mange mennesker, jeg er ikke selv kommet i gang med det nu, men mange mennesker øh, sidder, øh, prøv at kigge på faglitteratur, øh, hitlisten i bestsellerbøger. Ikke? Så er de første 10 bøger på faglitteraturen. Hvad er det, handler om? Sudoku. sudoku. Alle øh, første pladser eller alle ti fra 1 til 10, ikke? Hmm. det er bøger om Sudoku. Folk er gået amok i det her. Hvad betyder Sudoku? Det er der ingen, der ved. Men det er noget med nogle firkanter, og så altså tal ind i. Og jeg tænker at det her, det kan vi sgu godt. Tal ind i. Ja, i nogle af dem. Og så skal man fylde ud. Sådan der kommet. Det jeg har på fornemmelsen det er, at det er de samme mennesker der elsker Sudoku, det er også dem der elsker Da Vinci mysteriet. Det er lidt sådan samme, ikke? Ja. Pludselig er der lidt mere på en eller anden måde. Jeg ved det ikke, helt, men jeg fornemmer at vi er sammenfald. Så det vi laver i aften, det er at det hedder Da Vinci Tille Sudoku. <laughs> ja, så det, man skal gøre derhjemme nu, nu kommer nummeret lidt senere, men det, man skal gøre derhjemme nu, det er, at man skal tegne en sudoku -plader. Anders, kan du lige forklare, hvordan man gør det? Nej, det kan jeg ikke. Så kan jeg. Så kan jeg. Jeg skal lige have fundet her. Jeg har den i hjemmet. Ja. Der er tusind. Det, man tegner, det er en, en firkant, og det, altså, så tæt på en kvadrat, man nu kan komme. Ikke? Jeg laver den lige her. Og så laver man ni felter inde i den. Mm -hmm. Og det, jeg så gør nu, nu giver jeg, nu giver jeg fire tal, ja. og, dem, dem og så giver jeg også placeringerne. Og så ser vi, hvem der er hurtigst til at, uh, at få den fyldt. Og når man så mener, at man har fyldt den, så ringer man ind. Er det forstået? Nej. Og <laughs> det er ikke bare noget, jeg siger. Men jeg fatter det virkelig ikke. Jeg prøver lige at tage nogen, så kan du se. Og også prøve at se, hvordan du kan få indarbejdet da Vinci i det her. Fordi den er jeg ikke helt klar på. Men i det midterste øverste, altså der, øh, midterste øverste, ikke? der er tallet 4. Og sådan lige ret nede under der. Der tager vi et firtal til. Det er meget Nej, det gør vi fordi for det må ikke være tal. Vi tager et ettal der. Det er faktisk en meget vild måde, du tegner fiertalder på. Det tømmer fiertalder. Tømmer fiertalder? Ja, tænk. Gammelt tømmer. Nå, det er du ikke. <laughs> det er du satme ikke. Er det meget, du måske er, men lige ja, tømmer, tømmer? Det er du så ikke. Høvlen, kaldte de mig. <laughs> Æ, så har vi, hvad fire, Jeg kan ikke flertal. Nej, vi tager, en anden, øh, vi tager et andet koncept. Men jeg ved godt, da jeg startede. Vi øh, har jo i de sidste to søndage øh, hyldet to store ja. personligheder. Først Tænker, var det John Lennon. Som jo øh, som jeg havde følelse. Af. Det er korrekt. Og i sidste uge var det... Jeg øh... kender folk, der hyldede. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Hvad sker der med Brun Kittisen? For mm. Det er omslaget, vi har. Få lige her? søvn. En omslag i vejret. Hvad kan jeg sige? Prøv lige, du slukker lige for min ugebrug, så sidder du bare og indånder lidt luft ned med hornet. Og der er sindssygt. Så er jeg slukk dog. Menneske dog, hvad er der galt? Det er da fordi, jeg har fået den her øh, flyledermikrofon, fordi ja, du, skulle den, det er lige <laughs> du skulle have den der meget. Charles oh, bronson ting Godt. Hvad sker der med Arne Sputnik? Du sidder med, øh, vi har først øh, John Lennon, så har vi Johnny Cash, øh, som er B32 i søndags, hvis han havde været i blandt og stadig. Det er han jo It ikke. Might. Men så i dag har vi jo den store, og det man taler tit om, de kommer i treklang. Og hvem er der føles i dag? Anders Brøndholt. Det har Torghild Thyring. Det har Torghild Thyring. han fylder 27. Nå, 27 men år. Jeg troede, det var 24, men 27. Ja. Der er ingen grund til at stikke det under busken, som Nej. man siger. Tillykke, Torghild. Og hele programmet er tilegnet. Torghild Thyring i dag. Og efteråret som sådan. Men det lille arbejde der er bare, mm -hmm. fordi der kan hverken, hverken være eller bedre, at hvilken musik spiller man for at hylde Torghild Thyring? Det ved vi ikke. Hvorfor lader du være med at trække vejret, når du bliver stille nu? <løbænden> Træk nu bare vejret. Ja, så har jeg tænkt på det. næsen. At, at, at, at, lige om lidt, så, når der kommer musik, så vil du sidde og sige, at, at, at det kan vi godt gøre bedre, det her. Nej. Så vil du sidde sige sådan noget. Og så får jeg et dårligt, vi, fordi du har lavet radio så mange år, så det er det mig, der på en måde hænger. Nej, nej, nej. nej. Nu har vi, at synes, vi gør det godt. Nej, det gør vi jo ikke. Torgel Thuring, at, at snakke om Torgel Thuring, vi alle ved, at han er over 27, ikke? Det er vildt at ja, du bare <laughs> så seriøst undgår at trække vejret-metoden. med Det har jeg lært af Erik Majer Karlsen. Prøv helt stille. Og så træk vejret. <laughs> det var ikke mig. Oh. forestil dig, at man sad meget tæt oppe, at der er et fly. Nej, ikke... det er de meget... Hvad siger du med Mike Carlsen? Han er jo politisk kommentator, kan jeg forstå, ja. og en, det er BT's mand til familieavisen BT, ja, som, det sind, familie. det, som det går sindssygt godt for i ja, for øjeblikket. Sen. Men han har skrevet i dag, jeg går godt lige kort, bare lige rette en ud fra. Han har skrevet en leder ved, ved Darwin og Mohammed. Det står ikke klart, hvad den handler om. Men der er noget og der står, Danmark er et moderne samfund, med, og så tager vi den derfra, ikke? Men jeg Nå, men prøv det her. Og så men... fortæller du mig bagefter, hvad det betyder. Ja. Er du klar? Det er meget, der er mange gåder i det. Det er noget med darwinisme. Og han er ikke helt sikker på. Og det er jo fordi, at der er nogle tosser i Amerika, der har fundet på noget, der hedder intelligent design. Som er et forsøg på at lave. Nå ja, men øh, Darwin kan ikke forklare det hele. Så der er nok en gud, der har opfundet Darwin. Og det er da det, det intelligente, ikke? Det er de fleste synes for ret åndssvægt. Men ikke ikke mig. Han siger så. Problemet med... Nå, okay, okay. Problemet er, at den primitive darwinisme i 150 år er blevet brugt til at påstå, at religiøse opfattelser af verden og tilværelsen er ugyldige, og det er noget vrøvl. I mange årtier er moderne videnskab blevet tilbedt som en slags ny religion, der ugyldig gjorde alle andre religioner. Men religionernes forklaringer på verdens skabelse indeholder dybe sandheder om eksistensen, som naturvidenskabelig tænkning ikke kan rumme. Når han nu snakker om religionernes forklaring på verdens skabelse, ikke? som råber dybe sandheder. Tror du så, det er de der seks dage, hvor Gud skabte jorden? Modigt. Jeg er nok ikke den rette. Hvorfor ikke? Fordi du har været ude i går? Og, ja, stille, ja, også det. Jeg Ja, nok ikke den rette at stille det spørgsmål. Men Anders, tror du, at Erik Maja Karlsen tror, at det er en dyb sandhed, at jorden blev skabt på seks dage? Tror du, han helt? han sidder nede, og han kigger selv i spejlet, og siger, jeg tror sgu, at der er noget at de har fat i noget med, at jorden bliver skabt Jeg tror vildt, der, der ligger en dyb sandhed i, at første dag, så sagde han, lad os blive lys. Og så alt andet, ikke? Og syvende dagen, så slappede han af. Det fede ved Erik Marik Carlsen. Der er meget fedt ved Erik Marik Carlsen. Og ja, der er meget af, af det. lige lig. lige under kæben. Oh, yeah. Æ, på Sylte Sølte 2. Var det ikke, hvad, hvad hedder han, Christoffersen der, der blev kaldt Sylten. Jo. Svedet døgenavn at få. Ja. Prøv at han skriver i BT. Det gør han. lederen han er politisk kommentator og oh, chefredaktør og chefredaktør også nu ja, ja. Det, der, han, det er ham oh, der <laughs> det er nulem åh hvor trækker det her orden der er chef det er fuldstændig rigtigt ja, det er det der. men Jakmeier er lige nede under orden og tænker vi lige nede under orden ja. og, og hvad hedder det Erik Arne Karlsen, han skriver så de der helt fantastiske ledere ja. men hvis du ser at der er af stof resten af avisen, så tror jeg ikke at dem som de få mennesker der kører BT for det er jo på vej ned ikke? At de få mennesker, der køber det, er det til målgruppen, spørger? Det er det, jeg vil vide. Nå, nå men jeg vil bare gerne vide, hvad der er for nogle dybe sandheder omkring skabelsen, som vores religioner, religioner ligesom har, har tilvejebragt. Sådan er det. Og det bringer mig hen til det næste emne, som er, at når man nu endelig kan købe en DVD, så henvender sig til alle hundelsker og præsenterer Paul Thomsen. Mm. Og der står nede på den DVD, at man bør tage den med til dyrlægen. Altså DVD'en? Ja. Det, det, er en reklame, det, er en annonce. det er en annonce i BT, øh, <coughs> hvor der står, endelig en DVD til alle hundeelskere, præsenteret af Paul Thomsen. Tag med til dyrlægen på hundepensionen til ADF. Nå, nu ved jeg det. Det er behind Nå, the scenes. Tag med det til the the dyrlægen. Scenes. Skal du ikke tage DVD'en med ned til dyrlægen? Undskyld, dårlig research. Ja. Til gengæld så øh, er der et øh, opslag, hedder det ikke det, når det er to store det, sider? et opslag. Så det er et opslag i under øh, lige lampen og lidt, ikke? Øh, i BT også, hvor det er Flemming Opfelt, som sidder casualt i hans sofa i hans bondehus, lige ned til Farmsø. Øh, og så sidder han der med en lille, lidt dunk, ikke? og en lidt for tagelig skjorte, og et par korrebokser, og ser lidt ung og nonchalant ud. Ikke? Ja, kom. Og journalisten, det er en, der hedder Dinette Jeppesen, hun har været der om for, oppe i hans hus, ikke? og artiklen starter, Flemming Opfeldt tager imod i hans stråtegte han bondehus i farven lige ned til søen. Det er en rent ungtig, rigtig undkælde hybel. Ja. Her står til ingen nips ting. Væggene er hvide og næsten bare. Og der er kun få pottyplanter, ikke? Ja, med okay. Nu bliver det interessant. Ude på toilettet ja, ja, ja. er Flemming Opfaldt løbet tør for toiletpapir, Uf. så man må bruge køkkengrude i stedet. Uf. Så spørger jeg mig selv. Ja. Hvad er det toiletpapir er blevet brugt til? Ja, hvorfor skal vi vide det? Det er fuldstændig korrekt. Og så spørger jeg, hvor mange gange... Men der, nu synes jeg godt, der er en ting, hvor, hvor Linnette i Jeppesen eller hedder, ikke? Ja. Uh, som tydeligvis kommer fra hjem, hvor man aldrig løber tør for toiletpapir, ja. ikke? Og så er der jo en eller anden en, en, en, en, en, en, en, en klæ uh, overenskomst om, at det ikke er lige så fint at bruge køkkenrulle. Som om, åh oh, nej, Linnette, der køkkenrulle kommer jo også fra et køkkenrulletræ, hvorimod toiletpapir kommer fra lortetræet, man godt må bruge, ikke? Men hallo, Linette. Ved du, hvad der sker, hvis man tager en køkkenrulle og klipper den over i to lige store dele? Hvad får man så, Anders Meinhardt? Så får man to toiletruller. Det er nemlig det, man gør, Linette. Og så kunne vi måske få skruet ned for charmen ude i, på Vestegnen. Eller hvor var det? Det er Farven Farum Vestegnen. Hvor mange gange tror du, han har siddet helt nøgen med en rulle toiletpapir og en gokkessok? i den her sofa. <laughs> det ved jeg ikke, men det fører mig frem til et fantastisk godt øh, øh, link til et andet emne, ja. som er, og det er her nu, at folk skal rykke tæt på højtaleren, for det er faktisk ikke helt tilladt at sige det, jeg siger nu. I morgen kommer hjemmet på gaden. Ja. ja og jeg taler altså om ubladet hjemme, ja. øh, som jo altså har udgivet om mandagen, og det er et blad, vi mangler sig og glæder til, fordi der er læsertips. Ja. Og hvad er det, man kan vinde, hvis man får offentliggjort sit læsetip? Det er en dejlig, praktisk taske, ikke? Det er, en, det er en mulepose. Og nu sidste gang måtte jeg jo fortælle om den. Men her kan du se kan muleponen, den er sød, hva'? Nej, hvor er den god. Ja, den er god. Der kan så altså være mange tomme flasker i den, ned til kiosken. Men du snakkede du om en ja. Der har de altså taget det koncept og bredt det fuldstændig ud på nye hylder i hjemmet. Der er en, der hedder MD fra Vejle. Til de kuldskære eller dem, der vil spare på varmeregningen, kan dette rundt mod kolde fødder bruges. Tag en gammel dyne, fold den på midten og syg de to sider sammen, så der dannes en pose. dannes Bemærk, den er dobbelt. Det forstår jeg så ikke. Stik benene ned i den. <laughs> og man har dejlige lunefødder, når man sidder og hygger sig. Man kan eventuelt selvsøge en flot matchende betræk på ydersiden så posen falder ind i stuen som <laughs> Det er flot. Dermed kan dette betræk også vaskes nemt og billigt. Det er en goggesok. Det. det er en gokkesok. Det er en gokkesok fra Vejle. Det er noget ordentligt Ja, så... Og der er så et andet tip, som jeg mener er klart det bedste i den her uge. Og det her, altså, det her altså, det er jo ting, vi ikke må vide endnu. Ja, ja, det er først ja. i morgen, det er, ja, det er, faktisk, det er Jeg faktisk kan ikke sige, hvor jeg har det her blad fra. Om, øh, ja, om det to, kan jeg ikke regne ud. Men det er 37 minutter. Så rammer ting. det her bladet Og vi har det før. Vi har det det før i, eller. Vil du høre toasttipset? Øh, skal vi tage den nu, eller skal vi vente? Nej, vi vil gerne have toasttipset nu. Okay. Når jeg spiser toast, lægger jeg altid tosten ned i et kaffefilter eller to, for at undgå at brænde, brænde fingrene og spille ost. Hvad? <laughs> <laughs> Fad for noget? Det er øh, et menneske fra Langeskov på Fyn, F. Langeskov, som altså, øh, offentligt erkender, at, at når han eller hun skal spise toast, altså ristet brød, så putter hun, jeg går ud fra den kvinde, det kan næsten mærke, at øh, så putter hun toasten lige ned i kaffefilteret, så hun ikke brænder fingrene. Eller får ost på fingrene. Jamen kaffefilteret <laughs> brænder sgu da på, på toasteren. <laughs> det er ikke toasteren, der skal ned i, i filter, det er tosten. Ja, du tager, du kender problemet ind i kaffefiltret, ikke? Præcis. Først osten ned på tosten. Altså ja. der er den kølet lidt af, hvis ja. man har en god ost, ikke? Og så skal hele hele kalorierne ned i et eller to kaffefilter, for at forhindre lange skovbrænderfingrene. Men når du smider øh, to kaffefilter ned, de ind på, på, det en ned i, det kommer an på, om man har brødvastet med tosten. Skal rundt om, ligesom du har, øh, du er sådan en svavarma, ikke? Jamen har på, når du rister brød. Det fremgår ikke ikke teksten. Det det det er jo frem til. Nå, men der står ikke når jeg rister toast, der står når jeg spiser toast, ligger altid toasten ned i et kaffefilter eller to for at undgå brændte fingre. Nå, så det når det er færdigt. Det går ud så en. sidder hun der. Så lige og... Man kan jo ja. også bruge. Hvad menes for... bare? Man kan også bruge en gokkesok til at putte den toast i. Ja, så skal det helst ikke være en buk Vi har fået en mail fra Anne Sakskær. Nå, det var på godt. Hos uh, mit adresse sted hentydning snabblade til os, her, Anders Anders. Jeg synes bare I skal vide at I har æren at indvie min nye radio. Oh som jeg har købt i Netto i dag. Gud, er det dap. Er det lige øh, om det, det er dap? Ja, fordi vi, vi, vi sender meget gerne i dap. <laughs> vi sender rigtig meget gerne på dap. Jeg kan sige, øh, nu kommer jeg fra Bondholm, og der har de meget dårlige dap forhold. Ja. Der er ikke, der Også er ikke de Også på Bondholm, jeg forstår. Ja, men der er andre steder, der ligesom man længere frem i dap I øvrigt er det længe siden vi har lavet vores monotest. Det burde vi måske lige gøre. Det kan vi gøre øh, efter det, et stykke musik. Ja, det gør vi. Og det skal vi næsten med noget med Kim Larsen eller Magasin bare. <laughs> Jeg synes jo. jeg ved ikke, hvordan du har Du har jo en kæreste, ikke? Jo. Jeg har en kone, ikke? Ja. Og nogle gange sidder man også og tænker, hvordan skal man nogensinde udtrykke? Ja. Og så er det jo en stor dag i dag. Det må vi ikke sige. Nej, det er hemmeligt. Det er tjus, Men det er en stor dag i dag for... For Ja, for Torkel blandt andet, som også er fødselsdag. Og jo, Bill Weiman også. Bill Weiman. 40. Og der er også nogen, der bliver 60. Men så synes jeg, vi kan slå det hele sammen. I et, i et slag, i et, et, et nogen. Ja, undtagen en Ja. Ja, det er nummer er ikke skrevet til togletyrning. Nej, men det er skrevet af ham. Nej, det er det ikke. Det er noget, hvor... Hvorfor kan vi ikke lave en ordentlig inden til det her, Anders? Prøv lige det er jo bare et, et, et, et stykke musik. Det har sikkert været spillet før i dag, det går ud fra. Ja. Men det har jo alle en mening. ikke? Skal vi spille det? Ja, spil det. Sådan. Yeah. Det er godt valg, Anders. Ja. Yeah. Det synes jeg. For at se, man. At Ved du hvad? Om 200 jo... år, ikke? Ja. Når alt andet er glemt. Så er det her nummer ikke glemt. Nej. Gør ligesom, at papirerne klikker en ja. klak Der har i, øh, i pressen, eller det, der hedder medierne, også været meget øh, angst og bevende omkring øh, fuglinfluencer, øh, som jo nu er konstateret i Sverige og i England. Anne skriver til os, at det ikke er en da men den kan vise temperatur og luftfugtighed. Aha. Hvor fugtig er der i luften nu? Det er jeg meget god Ja, det er det. Hvor fugtig er der, Anne, i luften nu? Hvis det er over 100 så skal man så skal man tilbage til at så. sig på. Og hvis du lige skal gøre det, ligesom man gør det hjemme på den der barometer på væggen der ja, er... derhjemme, lige bank lige lidt på radion der, så ved man... Så rammer den så lige. Det er også minder mig øvrigt om, at det er næste weekend, vi skal stille uret jeg kan sige en, video. en time tilbage, fordi så, så, så går vi til vintertid. Det er det. Er, det, det er ikke en dap det er en dampradio. radio Det var sjovt. Det er derfor, vi får så god løn. Den var god, Anders, den der. Det var rigtig sjovt. Og ved du hvad, Det var, var lige nu. Nej, men... Øh... Alle snakker om det. Og øh, jeg så i, øh, jeg tror det var øh, Dags dato, øret, og øvrigt, jeg øh, i samme moment sige til Poul Erik Skammelsen, at han er min held. Ja, han er synes sæt, meget god. Ja, ja. ja og, og Poul øh, havde jo et fantastisk afsnit, han havde været, eller en slag, indslag. han har været i Nordkorea. Ja, helt fundet. Og det han skulle aflevere sin mobiltelefon. Ja. Du så er der en med den, du. Ja, det får man altså ikke lov til tage med Nordkorea. <laughs> og jeg vil lige sige, at, at der var også en masse om fugleinfluencing. Nå, det er Nordkorea. der jo sted. Nej, nej, der tror jeg ikke, man har sådan noget. Det, man har, det har man ikke i nordkorea. Nej, okay, godt. Men det var der også i dag dato, det jeg forstår dig. Ja, det ja. var der i mange udsendelser, ikke? det ja. handler om den her. Og, og, og, og, og folk vi har også haft en er, be, be, om det. Ja, og folk har jo begyndt at hamstre gær. Ja. Og øh, de der piller ja. mod det, osv., så videre, så videre Helt overdrevet, siger de professionelt, ikke? Ja. Der vil og, vi godt være en klippe af fornuft i, i en grød af, af hysteri. Ikke? Ja. Vi vil godt være et fyrtårn af besindighed. Og, og, og også fordi vi sidder her på tærsken til mandagen i en uge, der vil Gud vil stå i pipfugle. Døende pipfugle skærer. Jeg lover dig, Anders hen hende er onsdag næste uge, da de første døde ind og begynder at ralde rundt på de danske landeveje. Godt, fanden løs. Mm. Og så er det ikke Føtex, der skal, så, der skal skæres ned ved på 100 kvadratmeter. Nej. Så, er det altså, så er det den danske fjerdkæreafle der skal ud og finde Nej. noget andet at lave. Nej, det går ikke. Men øh, som en slags øh, fornuftens øh, boldværk, så vil vi godt øh, vise vores solidaritet med dem, det hele handler om. Nemlig fuglene. Præcis. Og i øh, samme, momang. Det har du sagt fire gange. Nu, jeg, ved, og jeg ved ikke, hvad det betyder, men det lyder bare meget fedt. Ja, nej, ja. øh, det er Det Så også fordi, nu har vi ikke længere Jørgen Lett til at sige det. Nej, han brugte det meget. Ja. Mm, <laughs> siger han. <laughs> mm, momang. Mm, momang. Øh, når vi skal hylde fuglen, skal vi også samtidig øh, hylde fugle elsker nummer et. I Danmark? Ja, i Danmark. Måske ja. i verden også? Måske. Da jeg var øh, fuldtidsansat på Danmarks Radios P3, ikke? Ja. og jeg startede herinde, så startede jeg i en afdeling, der hedder Rytmisk, og øh, der var blandt andet en, der hed Benny G. Jensen. Benny, han øh, er nu stoppet i Danmarks Radio, bor Drager. Du skulle huske at sige, så skete der hverken Så sker der hverken værre eller bedre det, at Benny, han rent faktisk var øh, i studiet, den første dag P3 nogensinde sendte. Nej. Han var stadigvæk ansat, da jeg startede, og det er så fem, seks år fem år siden nu. Ikke? Ja. Ja. Ja. Og øh, så var der en anden fyr, Erik Kramshøj. Og der kan du godt lige snyde næsen og stoppe det der. Mm. Fordi Erik Kramshøj er måske den mand i Danmarks der ved allermest om musik. Ja. Og det er muligt, man tror, det er Jørgen Myles, der skal løbe med Men det er det ikke. Erik Kramshøj er dansk rocklist leksikon nummer et. Ja, ja. Men det, der så er det vilde ved at Kramshøj, det er, at han samtidig så også har en stor passion for fugle, og ved sindssygt meget om fugle. Og i gamle dage, her på p der var det sådan, at der Erik han havde noget, der hed Ungens Fugl. Ja, det havde han. Og han havde været ude med en bon og optage en fugl, og så sad han og fortalte lidt af fuglen. Og vi har fået nogle af de indslag frem igen. Ja, og det var en mand, der ikke var bange for at få influenza af sine fjerde venner. Lad mig sige på den måde. Jeg tror ikke, at Erik, uanset hvad der sker, så vil han aldrig nogensinde være bange Nej. for det. Og der er så meget i det her med, åh, oh, hvor er det bange for, for mennesker, åh, oh, hvor er det sønt, åh, oh, hvor er det forfærdeligt. Men er der nogen, der taler om fuglene? Nej. Nej. Og der synes vi godt, at Erik skal have, have ordet sammen med hans fjerde venner. Ja. Og, og vi tager et potpourri. Ja, vi tager et liten og det jeg skal sige, hvis de stiller dem øh, i hvert fald halvanden meter væk fra deres højtaler, ja. så skulle det ikke kunne smitte. Og luftfugtigheden er 48 procent i ja, 48 procent. Og så skal man måske nok op på to meter fra at fra være helt sikker. Men skru lidt op. Og i øvrigt også tage øh, handsker på. Ja. Skruer op. Fordi hvad kommer den første fugle? Hvad skal vi høre først? Øh, det tror jeg, vi ikke. Erik, øh, Erik forklare mere. Ja. Vi gør det. Det gør vi. Ja, Vi lærte stort set Ejlen at kende, samtidig med, at vi i mellemskolen, som det hed dengang i 50'erne, gennemgik Sten Stensen Blikkers noveller. Og dog, husekræmmeren må vi have læst lidt før, for vi forbandt fuglen med det efterhånden forsvandt. Øh, nu, når Anne sidder der med sin nye radio, ikke, som mm. både kan luftfugtighed og temperatur og det ene og det andet. Ja. Så øh, hvis man hører starten af det her, der kunne det godt lyde som sådan en alarm. Ja. Og det er sådan en fugl. Ja. Og det er Kramshøj, der her fortæller om jejlen. Øh, Kramshøj, han, øh, har også været op til en guldsbo. Men, men jeg skal sige, at det ikke den jejle, der var givet med Kasper Christensen? Eller? Ikke ved af. Godt. Hvorfor? Øh... Kommer guldsboen nu? Det den da øh, kan man godt. <coughs> jeg tror, hvis man spørger danskeren, den voksne dansker, så vil 9 ud af 10 sige, at... Jeg tror, øh, det, det, det, man kan sige, vi har fundet frem her, det var jo bare, øh, i det man kalder et spik... Så det er det da spændende at se, hvad han har tænkt sig at se om kærløberen. Der er den. Der er den. Det er en kærløber. Den lille spiravib. Kan du høre, at den sidde og smitter nu? Så, der den. Store mængder af vadefugle nordfra. Helt op fra... Det, det er, vores... er kærløberen, ikke? Og ja. det her, det er så en piband. Ja, piband, det er en... Fibanen hedder den, og den har sit navn... efter Fibanen, så skal vi videre til den næste fugl. <laughs> der er den store den her ved ørn. <laughs> det findes der, det er sådan her lyder din næse, jo. Sidste uge var ugen fuld piba, og der fortalte vi, at den ret ofte græssede sammen med Jeg tror faktisk knortegåsen gjort, at, øh, på baderne. Jeg skal ikke sige, at vi er lidt bagude, øh, men i hvert fald var det en knortegås, det her. Og øh, når jeg sidder og kigger på de titler, som de her indslag har i vores computer, ja. så er det her blevet sendt den 15. i 10. altså i sidste uge. Oh, så. så jeg tænker nu, øh, har jeg er I ikke måske begyndt at lave dem igen, eller er der nogen andre, der gennedsender dem? 15. i 10. det var min første det er rigtigt, ja. ja det sidste ja, Lad os prøve at høre den sidste fugl. Yes. Det skulle være en blåmejse. Det er det hey, det er en Klare blå og gule farver, næsten som det svenske flag, det er et af kendetegnene på ugens fugl, blåmejsen. Og netop fra Sverige har vi trækket modtaget i tusindvis af blåmejser til det efterår. Et antal, der er så stort, at man blandt onetologer kalder det for en mindre invasion. Og lille og nutet ser den jo ud i Men har man først prøvet at ringmærke fuglen, så finder man hurtigt ud af, at skenet eller retter af fjerne, bedrager. Blomrejsen har nemlig et dræberinstinkt, ja. hvor den kommer flyvende ind i af ja. i form hakker! Ja, og i sådan noget W-formationer og omkranser, <høgh> og så er de jo kendt for også, at, at selv når de har dræbt, Byttet, så kan de ikke stoppe. Men. Nej, nej, blodrus. Skal det er blodrus? blodrus. Blommer, altså Så er det, der sådan nogle majskolber og ja. fedt øh, ud i haven. Glem det. Glem det. Det her, det er at invitere en koldblodig dræber. Morder maskine. En, en iskold dræber. Ind i sin have. En slags torgild med ondt i scene. Ja. Og meget op og på torgild tyring. Øh, ja. Er der nogen, der ude bag mikrofonen, der kunne... Sender også en mail. Nej, Anders, det er også, der sidder bag mikrofonen. Du eller ude bag højtaterne, højtaterne eller foran, foran højtaterne. Vi har talt om det før, ja, det jeg tror, de sidder foran højtaterne. Øh, der, der kunne sidde, uanset om man sidder for eller bag højtaleren. Ja. Øh, og sende jeg en mail, hvilken musik kunne være det musik, der hylder Torgild Thuring. Programmet er dedikeret til ham hans, i anledning af hans 27 års fødselsdag. Men hvad er det for noget musik, som ville kunne være en god hymne? Og, og, og mens folk giver overvej det, så har jeg et, et drama til dig fra virkelighedens verden. Hentydning, snab lag, det er punkt, ja. øh, Fra Rønne, centralsygehus, eller det hedder Bornholm centralsygehus nu, også kendt som Lille Litauen, der har man simpelthen... det. det? Det, ej, det er et dejligt sygehus. Det, ja, pludselig så slikker man da ikke sige. nå, hvad var det, du sagde, det var Lille Litauen, du kaldte sygehuset her? Så du vil måske ikke ind i indlægge selvrede. det fordi, de mange litauen øh, Der er primælæger fra Litauen. Andere Nå, på den måde prima, derfor. Prima. Okay, hvad med hvad med øh... nem det der meget interessant. Hvad ja, med cyklejskene? dem. De har jo fået. Fundet... Nej, ja, det bliver meget. Det det kan jeg ikke. Jeg er træt. Bruger. Nem det, det det du bare skal sige. Hvad er hvad er hvad er, hvad er problemet med den historie, jeg lige fortæller her? den er Ikke så langt. Politiet bliver går, Det er så altså lærer Øh, Tilkaldt til medicinsk afdeling på Bornholm Central Sygehus Her var en patient, der var indlagt fredag, ikke tilfreds med at personalet i går ville udskrive ham. Han nægtede simpelthen at forlade stedet, og han generede både andre patienter og personalet. Politiet fik ham til at tage hjem. Et andet sted på sygehuset var der en 85-årig dementkvinde, der forlod stedet, og hun blev senere fundet på sin broplæg. Nej det er noget helt galt. Hvordan dem, kunne man løse dem, det dem, der... problem ret nemt? Altså, der er en dementkvinde, der gerne vil hjem. Hun mor der... ikke. Og der er, en, der er en syg mand, der gerne vil blive. Ja. Han skal. Ja. Okay? Kunne du lige bytte dem om? Det er det, der hedder fleksibelt sundhedssystem. Det tror jeg nok kan gå. Okay, Lars Lykke. Der kom du der lige ind der. Jeg har da gået til Jura ved, Lars Lykke Rasmus. Det har du aldrig fortalt. Seks uger, du. Ja. Og hvad mere at Var der nogen andre på? Der var mig Så var der anden mulig andre, men det var bare hyggeligt. Hmm. Men, altså, jeg kommer ud, kom ud af det i tide, ikke? og der kan du se, hvad der sker. Hvis man bliver hængende. Hmm. Den, der foreslår, at vi skal spille uh, Speed King med Deep Purple. Det er en god idé. Ja. nu skal vi bare se, om vi har Deep Purple. Ja. Du går ind på det, der hedder en, øh, en computer, ja. og er der... Har on the water, du. Men ja. kunne vi da også godt spille en, ikke? Jo, men det er jo ikke Speed King. Men jeg kan godt spille Smoker on the water. Skal du gøre det? Øh, det er på den anden side, så man bliver helt tung i hovedet at høre Smoker on the water. Altså, ja. Ja. man ikke det? Jo, jo. Muligt. Jeg havde, da jeg gik i øh, 8. klasse, så havde jeg sådan en korverjagt, hvor der stod øh, Deep Purple og Uriah Heep bagpå. Og jeg havde ikke hørt øh, hverken Uriah Heber og steleskå, men det skulle man bare skrive sådan bag. Lille... Det var ikke engang stofmærke man selv syd på. Nej, nej man skulle skrive sådan nogle bogstaver der hang lidt sammen. De gik ind i en anden, og en der, Jacob, der lærte mig Og hmm. så var trække det var, fordi det ikke skulle blive mindre hen af jakken, fordi så så det var tøs ud. Fordi vi gik jo rundt med Iron Maiden, som Allan også gjorde, som jo så kom på mod igen, kan jeg bestå. Ja, men havde I øh, børster i brystlommen? Det tror jeg ikke, I havde. Og det havde vi ikke. Nej, det havde vi så. Nu er det her ved at blive meget morgen ræsen fordi jamen, God, det begynder, at, at snakke og sådan noget, og det går sådan. Altså da var det rigtigt? Skal vi ikke høre noget musik? Og det, det, det kan kun blive Deep Purple. Ellers skal, ellers skal vi, spille, øh... vi kan også spille... Jeg har taget min uh, Thomas Vending-plade med. Så må de CD3. Hvor fanden er den? her? Prøv at spille uh, Skæring 9. Den er 27 sekunder. Det er der hurtigt at overstå. Er, er, er, er det den nye, han har lavet med hans datter? Ja. Det er en topplade. Men det, den er på 27 sekunder, kan godt tyde på, at den ikke er så lang. Der kan lang. også en god historie, men det er de meget. Okay. Egentlig. Ja, tak. Okay, skæring nummer 1 fra... Nej, nummer 9. Ja. Det er det, Anders. Men vi skal jo nå det hele, ikke? Ja, ja. Så bliver vi nødt til at øh, skrue ned her. Men det... Øh, ja. Det er meget skægt, fordi Rørdram, det er, ikke? Mm. De er jo Albertes eksmand. Ja. Men de kan åbenbart godt stadig finde ud af det samme lidt er meget hart. I, i, I høj grad, det lyder som om, de spiller rigtig godt. Ja, jeg spiller, det lyder rigtig godt. Nå, Anders, vi skal i gang med vores quiz. Ja, og jeg har relanceret mit koncept i mellemtiden. Kan du ikke for nye lyttere fortælle, jo. at jeg kan fortælle, at I lytter til De sorte spider en udsendelse på B3. Ja. Som sendes hver søndag, lige bortset fra på næste søndag. Men ellers sender vi øh, om søndagen mellem 23 og 24 her på p 3 lille Et, ja. øh, et talkshow. Ja, sådan lidt... Som, Lidt lige bedende på Klima Ja, det kan man sige. En ja. lang hentydning ja, ja, af dette program. Ja, ja, ja. Og øh, fortæl om quizzen. Det er ikke tillidsbingo i dag, kan jeg forstå. Nej, altså det her er et forsøg på at og, og, hvad kan man kalde det, videreudvikle konceptet, hvor vi har haft så godt helt med, hvor vi har altså haft det Og så tænkte jeg bare, at det var fordi at tage, tage tidens toneklang i hånden og se på, jeg de mest hurtige voksne quiz uden for det her studie, det ja. er jo Sudoku. sudoku. Alle Sudoku. Er. Og, og, og, og, og folk er villige med og samtidig er alle vilde med Da Vinci Mustéde ja. og jeg tror der er en sammenhæng jeg ved ikke helt hvor den ligger og englene af demoner som er hans første bog Dan Browns første bog har du læst Da Vinci Mustéde du, du, ja. jeg har læst Da Vinci mysteriet hvorfor lavede du så ikke Sudoku øhm, det forstår jeg men jeg synes ikke jeg sprøjte altså hopper, eller jeg, jeg synes ikke jeg støtter ind i Sudoku prøv næste dag om at til det Sudoku bare sådan ud af Sudoku Altså de har det i hjemmet også, og du ved når noget er i hjemmet så er det sådan et godt der, ikke? Jo, men det der være, så synes jeg. Det vi gør, det jeg vil godt bede. Tidligere har vi bedt vores lytter, vores lytter øh, med med der. Anne. Ja, om at lave en sudoku-plade, i stedet for en bingo-plade så, i stedet for at man plejer at lave 15 cifre, øh, ikke? Ja. Mellem 1 og 5. Så skal man altså bare lave fire cifre mellem 1 og 9, mm -hmm. men i ni felter. Okay. Forstår du det? Ja. Og man skal lave på det. og nu ser de ni felter som en øh, som hængerode. Ikke? Ja. Så der, hvor der normalt... Altså starter et altid ned til venstre øjne, det ved du godt. Ikke? Der, hvor der så normalt vil være otte, der skal være et, et tal Der, hvor der normalt skulle være 4, der skal være 6 seks-tal. Der normalt skulle være et seks der er et fiertal. normalt skulle være to et 9 -tal. Okay. Det? Ja. Så laver man det. Og det, jeg så nu gør, det er, at jeg begynder lige så stille at udfylde de manglende øh, sudoku-felter. Og når man vinder, når man mener, at man har sudoku derhjemme, derhjemme så ringer man på det nummer, som jeg nævner nu, Ja. som er 70 20 20, 70, 20, 20. Man skal først ringe, Nå, men når vi er med man at man har Sudoku. Ja. Og jeg skal også lige sige en ting. Mange så og tænker jeg, hvor kommer Da Vinci Mysteriet ind i det her? Ja, det tænker jeg måske også. Har du læst den? Nej. Kommer du til det? Nej. <laughs> okay. Jeg er ikke helt sikker, hvor det kommer ind i billedet. Det vender vi tilbage til. Men øh, er du klar på reglerne nu? Ja, og når øh, folk ringer ind, så siger de, i stedet for bingo, så siger de Sudoku. Sudoku? Og det er jeg måske også, skal, øh, også for at tage noget i opløbet her. ved præmie. Nu skal jeg vente den til dig. Der er en pulver slukker. den der skulle ligge. Men vi får den jo ikke sendt ud, Anders. For fanden. Hvad står der på den? Det er <laughs> Jeg sidder nu med aftenens i min hånd. Det er en uh, Tupperware... Ja. Hvad hedder det? Det er en, en, en, en beverage can. Beverage can. Hvad er det, hvordan det hedder? Drikke ja. Vi sidder mm. med en kande i hånden. Ja. Yeah. tilkalket. Æ, den er i gennemsigtig plast. og ja, jeg næsten. semi semi-transparent, ja. ikke? Ja, semi-transparent plast. Og med en meget lækker, kan sige middelhavsblåt låg. Ja, nemlig eksotisk er det. Og der kan man åbne og så er <sød> den uh, der en dejlig drikke. er på, der sidder lågen. Der, for... der, der er den mørk mørkgrøn. Det er, Uh -huh. buckbusters. where is the buckbusters? Okay, Og Frank Fasting har haft den, for han har skrevet navn på, ikke? Ja, det Men det hedder han heller ikke længere, nej, så det har også løst problemet. Ja. Frank I, jeg. Florian, jeg. Rafael Festo Jensen. Men øh, vi skal i gang. Nå. Det her, det er præmien. Og øh, <laughs> ja. hvis der er nogen, der sidder derude og siger, var det ikke også den, vi de udlører sidste uge, så kan vi sige, nej, det er det ikke. I skal ikke lade jer af, af det overhovedet Hvorfor, ja. Hvad sker der nu? Det er bare fordi, jeg skal lige sørge for, at telefonerne virker. Øh, Nå, okay. Virker. Her, øjeblik. Hallo? Vist Hallo? Så du Ja, men vi har jo ikke startet spillet endnu, så det er lidt svært. Nej, nej, nej. Prøv, hej. Nej, nej, nej. Jeg kan ikke med det, krafted, men også mærkeligt. Jeg skal starte en quiz, og så kan man ikke få lov til at Hallo? Hej. Det ikke nu på. Så gider det ikke godt. Vi prøver. Vi prøver den en quiz. quiz. Vi prøver. Og vi har tillid. har vi tillet. Jeg spørger dig nu. Hvad sker der? Det du? Hallo? Hej. Hvem er det? Emilie. Emilie, vil du ikke være at på? Fordi at vi kan ikke gennemføre kvissen. Vi quizzen. kan ikke komme i gang med kvissen, Emilie. Og du må ja. meget gerne ringe op igen, men du skal ligge på, for ellers så kan vi ikke kvisse. Det er fint nok. Okay. Nej, nu skal hey. du ikke blive... Altså, hold nu op. Du har aldrig meningen, du skal blive Nej, sur. Nej, nu bliver jeg ked af Vi er ikke sur. Det er godt. Okay. Lig, Emilie, læg på, ikke? Hej. Hej. Hey. Ja, sådan. Godt. Og jeg har den stadigvæk inde her, altså, når ja. jeg frigiver telefonen, så er det virkelig. Vi har 11 minutter at det her. Ja, vi skal i gang. Øh, vi skal da have noget øh, her. Sudoku-musik. Og, og jeg har da fundet det bedste i verden. Okay. Sudoku-musik kunne godt være sådan lidt, øh, lidt spooky, ikke? Ja. Sådan her måske ja. sådan lidt. Er det sudoku-musik? Det er i den grad sudoku-musik. Ved du hvad? Og i øvrigt, så vidt jeg ved, at det er også første gang, man laver radio -sudue. Ja, det, det er det Ja, men ved du hvad, jeg... Øh... Altså uden for Japan. Ja. Jeg glæder mig. Spændende skal det blive. Er du klar? Skal vi tage første gang? Jeg synes, at vi skal i gang med den aller, aller, aller første. Velkommen til Sudoku i de sorte spejder på B3. Det første nummer, det det, ikke? det, kommer, ja, det er godt. Ja. Det første nummer i sudoku kommer her. Nummer 12. Nummer 12 er det første nummer i sudoku. Nummer 12 er nummer det første 12. nummer i sudoku. Det skal altså sættes i, i den nederste, venstre. Hjørne. Jeg kan sige, at vi har en igennem. Hallo? Hallo? Hallo? Godt. Nej, det gik stærkt. Er der Sudoku? Sudoku? Ej. Ja, det er godt. Sådan Til lykke, Tillykke. Til lykke med Hej. det. Hej. Nej, lykke med drikket. Hvem taler vi med? Det er Anders. Hej Anders. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Birkerød. Fra Birkerød? Ja, det er altså at, og det er på mange måder en ære at have dig igennem, fordi det er jo første gang, så vidt jeg ved, at man har, øh, at man har vundet øh, i Sudoku i radio. Mm. Hvad er det Danmarks Radio? Ja. Det tror jeg godt, vi kan sige. Anders, øh, hvad laver du i Birkerød nu? Jeg har radio. Ja, ja. Og, og, og når det er slut, hvad skal der så ske? Ja, så øh, så kører vi det ud af, ikke? Ja, ja. Okay. Ja. <laughs> du har ikke været på Svampe og krydder med, med et ekstra c vel? det skal man lavere med. Det skal man da være med. Anders, ja. ja. øh, er du på arbejde, eller Nej, nej. det lyder sådan. Anders, øh, hvordan har du det? Er du boet, har du stemmeret? Snart. Snart? Altså, får du det? Inden øh, kommunalvalget? Inden hvad? Inden kommunvalget? Ja, ja. Altså, Arne. så må jeg spørge dig, hvornår det følges dag? eh <laughs> 15. november. Hey. det er jo på dagen så. På dagen. Så har vi fødselsdag i samme dag. Har er er ja. jeg har 15. november, har jeg da fødselsdag. Nej, 15. Og 15. 15. Dårlig dato. Ja, okay. Anders, prøv her. Prøv at høre. Øh, Så følger vi simpelthen den 18 der. Og Hvor skal op og stemme for første gang? Det er jo to. Hvem stemmer du på? Hvis vi må være så fri Ja, Ja, det er... du kan jo ikke stemme på Christian Kerven i Birgård, det er Hasen. Det rødstal kommune. Det er rødstal. Kunne du finde på at stemme på øh, den store, tykke mand med pipen? Altså, øh, ja, det må jeg, om, jeg, jeg hælder lidt derhen af. Men, øh, hvorfor? Stemmer. Det er svært. jeg spørge om det, hvorfor? Nej, altså det er svært at yep. sige nej til en mand med en stor, så stor, en mand med en så lille pibe. Ja, ja, ja. Det, det er det, det er det, der gør det. Ja, og altid ølskindsklædt. Og det, jeg taler, når jeg tænker Rodersdal kommun, så tænker jeg branding. Ja. Og er der nogen, der kan brande den kommune, så er det altså herker. Ja. Jeg kan ikke sige okay. sagt det bedre selv. Nej, det er. Og jeg er meget, meget glad for, at vi har folk, som der er placeret i Rødesdal til at, at sætte præg. Fordi det her, det kan godt gå hen og blive en af de mest festlige. Altså nu, jeg synes, at Farum har lidt tabt pusten, ikke? Men det kan i den grad blive taget over, Christian. I skal have for en luft under vingret. luft til. Farum, I kunne høre da ikke under, men Farum, det er birkerød. Nej, men jeg siger har bare, at der har ikke så meget fod i Farum længere. Nå, nej. Og så skal man have en med fod i, så skal vi se til Rødesdal under ledelse af Christian Her. Ja. ja. Anders? Ja. Anders til med. Tillykke det, og, og, og, der er, og, og vi skal jo lade dig blive siddende her. Nej, jamen, nej. jeg mener, jeg synes godt Anders, det tror skulle næsten det nemmere hvis du gider at ringe øh, op igen. Nej, det kan. Nej, jeg nej. Nej, nej, nej, hvis du gider at sende en mail, kan du gøre det. En mail? Ja, ja. fordi så med din adresse så kan vi få sendt øh, drikkekanden. Ja, hvad sender han så? Til, til hendtydningssnablag.dk. Det det okay. Og du skal sige, øh, fordi ellers er der er jo tusindvis der ringe, der sender mails og siger at det er mig der Anders, ikke? Ja. Så det du skal gøre det, det er det hemmelige kodeord S er Sudoku. Sudoku. Ja. Okay. Skal du Sudoku i emne, så ved vi at den er for dig. Ja. Det, nok. det er godt. Tusind tak, ha tak, tak for og, og held og lykke med kommunen og valgretten. Ha' det godt, Anders. Hej, hej, hej. God aften. Øh, det var Anders, og ved du hvad, jeg, synes, jeg synes faktisk, at øh, vi skal køre en gang mere. Jamen, vi har ikke flere præmier, Anders. Kanden blev også udløjet i søndag, så vi kan godt udløje den igen. Jamen, det vi vi den. Ja, det finder er vi ikke. Vi til Vi spiller nu. Om... En gang mere, og øh, man skal ringe. spiller ring... om? den her gang? Hvad er premium? Vi spiller om en dejlig, dejlig, dejlig grå øh, kande. Øh, Den er flot. næsten transparent. Ja. Øh, med et dejligt... Øh, Azurblåt låg. Ja. Og, og let brugt. Lettere brugt ned i. Og, og hvad er det, der til. er aflejring af dernede? Det ved jeg ikke, men det er sikkert noget fra Frank Fastings. Og øh, det er jo fra der i dag hedder Florian Raphael Fasting. Eller... Rafael Enzo Fasting. Erik Majer Karsten. Han hedder Frank Bjerregård, da jeg mødte ham for 15 år siden. Ja, men, men det den, er, sådan, vand er der så meget? Det var dengang, den kedel var ny. Jeg kan sige, at der har været nogen, der ringer, nå. og det skal man altså ikke. Nej, man skal ikke Æh, det. Fordi det er lidt dumt at ringe, når det er man tænker dumt, men på, at man, ja, man ikke kan komme igennem rigtigt. Okay. Så øh, vi skal... Øh, hallo? Ja, så du kan. Nej, <laughs> nej, nej, nu kan det jo. <laughs> det det er da mærkeligt. Har vi sagt... Ja. At, nej, vi har jo ikke vi kan... snakker alt for meget, jeg kunne slet ikke nå alt for helt ærligt... Okay, godt nok. nok. Anders, det, fordi jeg ikke, det, nu, det er nogen fra Jylland. Det kan jeg høre, Anders. Og det, du, det jeg bliver nervøs. Nej, det skal ikke blive det. Nå, okay, godt nok. Okay. Men det, vi bare skal blive... Ja, tak. Har du... du, Jeg kan ikke mere. Er du, er du... Okay, ja. er du okay. der? Hallo. Hallo. Hvem er det? Det er Christina. Hej ja, Christina, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Aarhus. Du, og du har tydeligvis ikke Sudoku, jo. Nej, fordi vi er jo ikke begyndt endnu. I snakker jo, altså jeg er jo endelig kommet igennem, så sidder I bare og snakker, det kan jeg sikkert bekæmpe. Jamen, ja, vi skal sgu da nævne et tal mere, men det vi skal bede dig om at gøre, øh, bestemt, ja. det er lige at øh, ringe af, og så øh, være lynhurtig ved pladen. Det skal være lynhurtig, ja, vi, vi, for vi kan spiller om Det Kan vi ikke eller? Nej, nej, det kan vi ikke. Nej, det kan vi. Er det godt, Christina, ikke? Men det er lige, hej. Åh, for at du er benhård. Nej, men det, er det er dine bare, det er også, i øh, show Jamen, det er også mere, at uh, ja, ja, og vi øh, for nu er klokken blevet så fremskrevet, ikke? Der er lagt på. Ja, det er der. Okay, godt. er du klar? Anders, næste tal. Nej, nej, nej, nej. Det er et forkert musik. Det er ikke -musik. Jamen, jeg synes bare, det var bedre. Okay, fjerne. Vi har fem minutter til Kom. Okay, godt. Det er næste tal. Nej, det er en ny plade. Undskyld. Vi kan ikke spille videre fra den første plade. Der er jo dukker. Åh, oh <laughs> Det kan vi ikke. Lyne hurtigt. Lav en ny plade. Og hør her. Jeg er så træt. Der er ni felter. I det felt, hvor man normalt i en hinkerude vil skrive 7, der skal der stå 3. I det felt, der normalt vil stå 9, skal der stå 9. Og i det sidste tredje felt, der er kun 3 i den her, der skal stå 8. Og det er det, der normalt står 5 i. Er det modtaget? Ja. Godt. Så kommer de her, og vi spiller nu Sudoku version 2. Og næste tal? Nej, ikke det næste tal, er første tal. det er okay. Første tal er? 12. Nummer 12 er det første nummer. Nummer 12 er det første nummer. Og så får vi det næste nummer. Og oh, hallo, hvem har da. vi der? Det er Mikke. Goddag, Mikkel. dag Mikkel. Mikkel. Er der Sudoku? Der er Sudoku. Ja, yes, yes. så er det Mikkel. Velkommen til programmet. Tillykke. Tusind tak. I himlens navn. Mikkel, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Svendborg. Fra Svendborg? Ja. Oh, og det er, der har vi jo, Anders, der har vi da engang radio fra. Ja, det har vi jo. Det, øh, det er en god radioby. Hæ? Hvordan er dap forholdene i Svendborg? Jeg tror, det er udmærket. Men du hører ikke også på Dap. Det er en gammel radio oh, men det er også transister Øh, og, og, og, og, og hvis vi må være så fri, har du stemmeret? Det har jeg lige fået, ja. Og, ja. Også lige fået. Og Anders, øh, vi, jeg skal lige sige, vi går videre, at vi har fat i unge. Ja, det har vi. Også. Kan altså kan vi det er det unge segment. Undtaget, der var lige et jysk øh, udfald, ikke? Men så, så er det unge hvor, skal vi, øh, vores, ja. hvor sætter vi vores stemme hen, Mikkel? Jeg tror, det er lidt ude på venstrefløjen, men ellers... Så hvor langt er det, ude er det? det? Det har jeg ikke helt fundet ved, er fraktion Er der sådan en rød øh, fraktionsliste i Svendborg? Ja, der er der lidt, i øvrigt en lidt besøgning. Der er noget liste T, eller noget, ja. tror jeg. T, hvad, hvad betyder det? Æ, det ved, står for trotyl. Hvad siger du, Mikkel? Trotyl. Mikkel, hvad siger du? Mikkel, er, Mikkel ja. ikke, jeg ikke på dig. Jeg ved det ikke. Æ, der er noget, der hedder liste T, og det synes, du er fedt. Så stemmer du på liste T. Ja, ved du, da jeg var 18 og skulle stemme af, der stemte jeg da også på nogen, fordi de havde et funky bogstav. Det har du da også gjort. Ja, Spine det var altså det. Ikke? Så lad nu jeg jeg være, at måske. Jeg vil stemme på liste M, hvis det var der. Og yes. hvad er det? Hvad kunne det hedde? Minoritiespartiet? Nej, neppe. Nej, det kunne det nok ikke, men det var, jeg havde engang læst liste M, Anders Breinholt, historieløsemand. Hold da kæft, der er ikke særlig god mobil mobilforhold herude. Åh oh, nej. Mikkel er ved at forsvinde. Mikkel? Mikkel. Vi vil indskrænke os til at sige tusind tillykke, og held og lykke med kommunalvalget. <laughs> ja tak. Og øh, tillykke med præmien. Og det, du skal gøre for at modtage præmien, det er at sende en mail med din, med din adresse, og så det hemmelige kodeord. Anders, hvad med kodeord? Det er Sudoku2. Sudoku. Sudoku2. Sudoku. Ja. Og du sender den til går, ikke? Så, for, så sørger vi for det fornødende. Og tak fordi du deltog, og held og lykke i Jo, tak. Hej, kan du have det godt. Farvel. Så øh, har vi sådan set ikke mere det. Det er Emilie ikke rigtig fik chancen, som altså, hun var så i ivrig for at komme igennem. Det er jeg ked af. Ja, men... og Kristina. Og, og, og, og ja, ja, ja. Der, det er jeg ked af. Ja. Men sådan, ja. det, det var også lidt... Skulle det ikke være? Nej. Der er to minutter tilbage, og jeg har fundet den ja, øh, Vi har haft en afstemning på vores ja. hjemmeside, Det dr.dk-p3-dss. Ja. Og øh, på den... Nej, men det siger bare. Okay. Der øh, har man valgt, at man skal høre Steppenwolfs med Born to be Wild. For at højtidig gøre Torquil Thürings 27 års fødselsdag i dag. Ja, og så til alle dem, der i øvrigt måtte have fødselsdag i dag. Ja. Rundt eller hvad fanden det er. Til alle mennesker. Ja. Alle danskere og alle andre mennesker, der har rundt fødselsdag i dag. Det får den her, ikke? Ja. Så vi siger tak for i aften. Hav ja. en fortrinlig uge. Ja. Og, og sov satans godt. Til Torgild Thyring, Tillykke med de 27 i dag. Vi skal lige sige, at de sorte spejderer ja. sender ikke på næste søndag, men når vi er tilbage igen søndag den 5. november, der vil det blive med et stort valgtema. Ja. Michael Simpson Han vil, være, Han vil være ordstyret Nej, jeg sagt, ja. med denne valgagtige events. Og jeg, jeg tror, der er repræsentanter for de fleste, i hvert fald de to partier, øh, over landet. Ja, ja, sådan er det. Regions- og det fejrer vi og sætter vi jer til om 14 dage. Nu er klokken 24.